Освіченості і людської цивілізації, де навіть в середні віки на всіх дорогах лунала зірка вражаюча кількість неписьменних у цій прекрасній Португалії сприймається як сумна гралі, як найгіркіша сенсація, що вимагає відповіді чому так сталося в добу новітню на самому 20-го віку. Виявляється, що таких розмірів не це пряма спадщина потворного фашистського режиму, в лише так якого країна була затиснута багато десятиріч. Тоді ж бо тримати трудовий народ у тихові вважало справою цілком нормальною і навіть доцільною для держави. Вважало, що для трудової людини буде молитви і футболу. Тож і виникали ситуації часом кур'йозні, а ще більше сумні, про які університетські професори згадують як про своєрідний парадокс. Цей стародавній університет, що вважається світилим науки, ця славетна бібліотека неподалік океану, що її іноді називають храмом вічності, у вогнищі людської мислі. Вони існували, мов би, самі по собі. Було тут затишно для вченої еліти. а іноді після ярмарку сюди заникували селяни, Майже суцільно неписьменних сіл, то опинившись в хоромах бібліотеки серед книг і живопису, не були певні, що потрапили в костюв. Мерші ставали навколішки перед тьмавим портретом котрогось із давніх королів, не підозрюючи, що в житті цей пихатий вусань був гультяєм і безвірком, і вчинки його аніяк не відзначалися суворою моральністю. «Отож такому, – сумним усміхом розповідають нам, – Тотешні селяни і селянки вклонялись, вважаючи його за святого. Ну, квітневі події 1974-го багато чого прояснили, оздоровили атмосферу. Щоправда, в актовому залі Коімбри вище побачите колекцію колишніх португальських королів. Колекцію найповнішу, де портрети коронованих осіб, Щільно тиснуться один до одного, зайнявши всі місця на стіні, аж студенти жартують. Монархія впала тому, що більше нікуди було вішати портрети королів. Місто Коімбра і університет сьогодні пишаються тим, що мають у Радянському Союзі поріднене місто. Стародавній російській Ярославлі, Красень Півночі, що на увесь світ уславився поряд із Києвом, Новгородом та Суздалью своїми архітектурними шедеврами. З Ярославлем у португальців налагоджуються дедалі тісніші контакти. Виявляється, багато є такого, що взаємно зацікавлює людей і звідки можна черпати і черпати обопільно скарби людського досвіду. В університеті Коімбри ви не раз почуєте російську мову. Тут її викладають молодим португальцям досвідчені фахівці, що прибули з Москви як посланці Товариства Радянсько-Португальської Дружби. Знають тут уже дещо з нашої вітчизняної класики. Хоч сучасна радянська література, яка створюється на 78 мовах народів Союзу РСР, поки що лишається для португальців терра інкогніта, це той духовний материк, який їм ще належить відкрити. Працівники бібліотеки Жуаніна. Вважаю, що в нових умовах перспективи для культурного співробітництва неабияк збільшуються. Ждуть своїх ентузіастів багатющі середньовічні архіви університету, які нині далеко ще не в повному обсязі досліджуються. А можливо, якраз би ці джерела й допомогли пролити світло на ті давні розгалужені зв'язки між народами континенту,